Hor dion, Lapurdi aldean, Donian Eloizunen, Arauak, Belazkoa Tuna gaintzauntziein bisitak, izanen dira Aste Burugosoan, untzi hori milabeatzea unta behoita ama lauikoa da, ono ibiltzen den xaragena. Goazen Lapurdi bagnek aldera, han Latxagietako bisitza gidatuak antolatiek dira, heletatik abiatuz, Basare elkarteak ditu antolatzen latxahajien behiz ikusteko eta balauratzeko ekitaldi hauek, bortz eskualegiko artistek gainerat obrak eginak dituzte latxahaji bakotxea. Ahosan behiz, erumatak eguna ospatuko da, xetasun gehiago sentxo eginagarrekin, Et tal yoxtas. Arusha ne badi eta uh, me ategui oriek uh, badi kigubai uh, den uh, Mendecoak didela baita ere romanax e romano uh, ko mendecoak berasu so riburu uh, gira nahi bazu. Mm -hmm, mm -hmm. uh, diaz ginginola me ateguiaren uh, eta urtean uh, Arichubirik propo catolique be da arqueologo uh, be propo catolique certa ko on, eguna ongi buka eko eromataxa afaribat eta oriburu joangir. Ahozko sapxte bankan ere meatekiez gauzafrango ikasten dira. Komita bada interpretazio c eta interpretazio xenderen bizitatzeko burruilaren 19an atsaldeko biletan. Xibergoan maulen gaztelua bizitadaike hamekaga hemen dekuar aste osoan. Baina ondare egunak estira bakarrik iparraldean bearrak esku osoan gauzafrango ikusteko parada bada Hala nola ama jorko egutak ateak dituen, aste buru osoan ere.